واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اسدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمدين صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله ما عشر المسلمين رحمني و رحمكم الله تعالى جميعا Alhamdulillah, وبإذن الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نلتقي بمجلسنا مجلس العلم الشرعية نبتغي به رضى الله جل وعلا وجنته Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada malam yang berbahagia ini yang mubarakah ini insyaAllah Kita kembali berjumpa dengan majlis kita Majlis ilmu syar'i Yang dengannya kita mengharapkan semata-mata keredaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala Ayyuhal ikhatu fillah, masyarul ma muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kita dari kitab Al akidatul Islamiyyah As-Sahihah. Minal kitabis minal kitab was sunnati sahihah Yaitu akidah Islam yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah yang ditulis oleh Al-Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita sedang di dalam pembahasan Auliaur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Iaitu siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa pula wali-wali syaitan? Pada pertemuan sebelumnya kita telah Membacakan keterangan dari penulis rahimahullah Bahawa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-mu'minuna, al-muttaquna, al-mutamasikuna bil kitabi wa sunnah Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wa alihi wa Adapun awliyaus syaitan Mereka adalah al-mukhalifuna lirrahman Layal Tazimun Nabi Al Kitab wa Sunnati Ashabul Bid'ah wal Ahwa. Yeragun Gair Allah, Yunkirun Aulul Allah Al Arshhi, Yadrubun Bil Hadid Ila Akhirhi. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak komitmen dengan Al Quran dan Sunnah. Mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah dan Pengekor hawa nafsu. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah. Mereka mengingkari sifat istiwa Allah di atas arusnya. Mereka melakukan kesyirikan, Mereka memukul diri diri mereka dengan besi. Wayakulunanar. Mereka makan api dan sebagainya dari bentuk-bentuk sihir. Barakallahu fikum. Yang dimaksud oleh beliau adalah Perbuatan-perbuatan syirkiya Berupa sihir-sihir Terkadang seseorang melakukan atraksi Menampakkan Kelebihannya nah, Sehingga Terkadang mereka menusuk diri-diri mereka Dengan besi, dengan pedang-pedang Mereka sendiri Memakan api dan sebagainya Maka semua itu adalah perbuatan syirkun billah, Kesirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga sering saya menukilkan kisah seorang sahabat yang mulia yaitu Junud bin Junadah radhiyallahu taala anhu kunya beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari beliau melihat seorang raja yang melakukan atraksi sihir. Naam. Ya'ni seorang sahir melakukan atraksinya di depan seorang raja pada waktu itu. Dengan masuk ke dalam api, memotong dirinya sendiri dengan pedang, memakan api dan sebagainya. Dari sihir-sihir yang dia lakukan Maka kecemburuan seorang sahabah Abu Dar radiallahu taala memaksa beliau masuk ke perkumpulan tersebut, lalu kemudian menghunuskan pedangnya kepada sang sahir tersebut sehingga kepalanya lepas dari badannya dengan pedang sahabat yang mulia Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu pada saat itu raja yang menyaksikannya marah dan nah, kemudian beliau meminta maaf dengan perbuatan tersebut dan mengakui kesalahannya setelah juga mendapatkan nasihat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Karena di situ ada penguasa, tidak nah, walaupun penguasanya jahat fasik dengan melakukan atraksi atraksi demikian yang tidak pantas, namun dari manhaj ahlu sunnati wal jamaah dia wajib untuk tetap tidak nah, menghargai menghormati sang penguasa. Nah, maka ada cara yang lain yang lebih tepat. Nah, dengan menasehatinya, dengan mendatanginya, dan seterusnya barakahlovikum dengan nasihat yang bersifat rahasia Namun itu adalah ijtihad dari seorang sahabah, karena kecemburuan keimanannya, keislamannya, nah sehingga beliau melakukan demikian. Dan meminta maaf dan menerima nasihat dari sahabat yang lain barakallahu hikm. Pelhasil menunjukkan bahawa perbuatan sihir dan sebagainya. Itu adalah perbuatan syirkum billah. Yang diingkari oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwanifidina azakumullah. Setelah itu beliau menjelaskan. Penulis rahimahullahu ta'ala. Bahawa di sana tidak ada jalan antara al-haq dan al-batil ini yani tidak ada jalan pertengahan yang ada adalah al-haq wal batil kalau bukan kebenaran maka dia adalah kebatilan oleh karena itu beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus pada ayat ke-32 Famah bahwa baidal hakilahul dalal maka adakah setelah kebenaran itu melainkan hanyalah kesesatan menunjukkan para kalafikum bahwa di dalam syariatul Islam hanya ada dua jalan jalan kebenaran dan jalan kesesatan lawannya dari al-hak sehingga jalan kebenaran itu adalah jalan syar'atul mustaqim Jalan yang lurus Yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Di hadapan para sahabat sahabatnya Ketika beliau menggaris-garis yang lurus panjang Lalu menunjuk garis yang lurus itu Dan menggaris Kemudian beliau mengatakan ini adalah Sirotul Mustaqim Kemudian beliau menggaris-garis-garis yang kecil di kiri kanannya Dan menunjuk garis-garis tersebut itu adalah garis-garis jalan-jalannya syaitan. Lalu kemudian Rasulullah s.a.w. membacakan firman Allah taala di dalam suratul an'am pada ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun Atau la'allakum tahtadun nah, Ya'ni di dalam Surah Al La'am Ayat 153 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa anna hadha surati mustaqiman Dan inilah jalanku yang lurus Fattabi'uhu Ikutilah jalan yang lurus itu Wa la tatabi'us subula Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Karena itu adalah jalannya syaitan Likullim minha, likullisabilim minha syaitanun yad'uuh ilaiha. Pada setiap jalan-jalan itu, ada syaitan yang memanggil-manggil. Yang menyeru kepadanya. Walhasil barakallafikum. Firman Allah Ta'ala ditafsirkan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Ia'ni firman Allah dalam suratul An-Nam ayat 153. Bahawa jalan itu hanya ada dua. Jalan kebenaran, yaitu siratul mustaqim. Dan yang lainnya adalah jalan-jalan kesesatan. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Karena itu akan menjatuhkan kalian, menggelincirkan kalian dari jalan yang lurus. Maka demikian itulah wasiat. Mudah-mudahan kalian mau mengambil petunjuk dengannya. Demikian, ikhwani ikhwanifidina'azzakumullahu sehingga jalan kebenaran adalah jalan siratul mustaqim yang kita minta di dalam suratul fatihah setiap hari setiap saat adapun yaitu jalan islam di atas al-quran dan sunnah selain dari itu fikum, adalah jalan yang menyimpang dari siratul mustaqim oleh kerana itu Allah Ta'ala Menyatakan di dalam surah Yunus ini Fama adha ba'dal haqq illa dolal Adakah setelah kebenaran itu Melainkan hanyalah Kesesatan Demikian ikhwanifidina Azzaqumullah Sehingga kita berupaya untuk Memahami jalan kebenaran itu Kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Jalan al-haqq tersebut Yaitu syarat mustaqim Dan tidak ada jalan lain Melainkan dengan mengenal Orang-orang yang telah menitinya. Dari kalangan para nabi dan rasul. Dari kalangan para sediqin, syuhada, as solihin Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam suratu an-nisa. Menafsirkan suratul fatihah. Ihdinas syiratul mustaqim, syiratul ladhina namta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah mengkobri nikmat atas mereka yang telah meniti jalan yang lurus tersebut shiratal mustaqim mereka itu adalah alladzina namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhadai wassolihin wa hasuna ulai ka rafiqa itulah satu-satu jalan untuk kita mengenal shiratal mustaqim yaitu mengenal para anbiya mengenal orang-orang yang mengikuti mereka dari para siddiqin orang-orang yang jujur para syuhada orang-orang yang telah mati syahid dan para solehin yakni dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu SAW dan orang-orang solehin yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar itulah jalan kebenaran barakallofikum selain dari itu adalah jalan al-munharifin jalan yang menyimpang atau menyeleneh dari siratul mustaqim kemudian ayyuhal ikhwatu fillah rahimani rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya beliau masuk kepada pembahasan asyirkul akbar wa anwa'uhu yaitu tentang kesyirikan besar dan jenis-jenisnya. Beliau berkata, "Maha huwa asyirkul akbar." Kalau ada yang bertanya, "Apakah syirik besar itu?" Maka jawabannya adalah asyirkul akbar huwa sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah, kadu'a'i wadzbhi wa, wa ghair dzalik. Wadzalilu Kaululillah Taala, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فإنك اذم من الظالمين. Syirik besar adalah memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ibadah doa, menyembeli dan selainnya. Ketika dipalingkan kepada selain Allah Taala maka itu adalah merupakan syirkun akbar. Syirik besar. Berdoa kepada jin-jin. Berdoa kepada pohon. Kepada matahari, bulan, bintang. Penjaga-penjaga laut, gunung dan sebagainya. Maka semua itu adalah syirkun akbar. Juga menyembeli kepada untuk selain Allah. Menyembeli untuk jin. Untuk penjaga-penjaga pohon. Gunung yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Dia melakukan sesembelihan sebagai sesajian untuk para jin-jin tersebut. Atau untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah. Lalu mereka menyembelih sapi. Menyembelih kambing. Menyembelih hewan. Untuk sesajian kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Yang dia kini sebagai wali-wali Allah. Maka itu adalah syirikun akbar. Syirik besar barakallahu fikum. Dan ini banyak kaum muslimun yang tidak disadari karena belum ada pemahaman. Mereka belum memahami berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah hadith-hadith Nabi kita SAW yang sahih bahwa itu adalah merupakan syirkun akbar. Sehingga mereka melakukan sesembelihan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka itu tidak benar. Dan kita akan bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan oleh Asyikh rahimahullah Taala di pembahasan ini. Nah, diantara dalil tersebut, Allah Taala berfirman dalam Surah Yunus ayat 106: "Walad-dhuu mingdunillahi mala yan fauka walayaduruka fa'in faalta fa'inna ka idham min al-zalimin". Jangan engkau berdoa. Kepada selain Allah, yaitu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa pula memadortkanmu. Jika engkau melakukan hal itu, maka engkau adalah tergolong orang-orang yang dolimin, yakni mendolimi dirinya sendiri dengan perbuatan syirik tersebut, yaitu berdoa kepada selain Allah Taala, baik itu para jin atau kepada manusia, kepada wali-wali. Yang mereka itu semua makhluk Yang wajib berdoa kepada Allah Bukan dimintai doa Apalagi mereka sudah meninggal dunia Apalagi mereka walaupun masih hidup Tapi tidak berada di di depanmu Dia di tempat yang jauh sana Tidak nampak di hadapanmu Maka doa-doa yang seperti itu Meminta doa Yang demikian itu adalah Merupakan kesyirikan Bahkan itu syirik besar Berbeda kalau kita meminta fulan untuk sama-sama berdoa kepada Allah. Dia yang memimpin. karena dia adalah orang yang soleh. Nah, dia orang yang dekat kepada Allah. Dia hadir bersama kita. Lalu kita bersama-sama berdoa. Dia memimpin doa. Doa yang disyariatkan untuk berjamaah. Karena tidak semua doa itu disyariatkan untuk berjamaah. Ada khusus barakallofikum. Berdasarkan dalil berdasarkan amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa istisqa ya meminta hujan satu memimpin doa meminta kepada Allah yang, la yang lain mengaminkannya beristighatsah ya mengadukan nasibnya adanya pacaklik musim kering ya maka mereka berdoa na'am atau doa salat ee uh, apa salat istisqa' na'am meminta hujan ya berdoa yang lain mengaminkannya na'am hal ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab memanggilnya untuk ya memimpin doa na'am yaitu dalam istisqa' dan juga dalam istighafah Ya, ada pun berdoa, berjamaah di tempat-tempat yang tidak disyariatkan, yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu tidak boleh dilakukan secara berjamaah yang lain mengaminkannya. Tempat-tempat yang boleh juga adalah sebagaimana yang disebutkan sebagian para ulama kita. Nah, yaitu... Uh, Rasulullah sallallahu alaihi berdoa di di Arafah. Ya, di musim haji mengangkat tangannya ke langit sebagaimana orang yang fakir miskin meminta-minta. Ya, yaitu sejajar dengan dada beliau. Naam, jadi ini di apa? dalam doa Arafah di musim haji. Rasulullah sallallahu alaihi tangannya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu sejajar dengan dadanya seperti ini. Ya, adapun dalam salat istisqah atau istighafah Rasulullah sallallahu mengangkat tangannya setinggi sampai kelihatan kedua ibu taihi, kedua ketiak beliau. 6. Nah, adapun dalam salat Jumat ah, khatib Rasulullah sallallahu alaihi menjulurkan jari telunjuknya seperti ini. Sambil berdoa, para kalifkom dan para makmum mengaminkannya. Akan tetapi dalam salat Jumaat ah berselisih ulama, sebagian tidak membolehkan berdalilkan dalil umum, iaitu yang berbicara fakadilah kok dia telah melakukan kesia-siaan dalam salat Jumaat ah, sehingga mereka mengaminkan di dalam hati saja ya dari khatib yang berdoa di atas mimbar di atas khutbahnya. Nah, di dalam riwayat Muslim dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahuh taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan jari telunjuknya ke atas langit. Nah, Itu di dalam salat Jumat, ah. maka para ulama menjelaskan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bentuk-bentuknya yang berbeda-beda maka itu yang kita ikuti. Adapun di dalam salat lima waktu maka tidak ada warid datang dari hadis bahwa Rasulullah SAW selesai salat berjamaah lima waktu beliau mengangkat kedua tangannya tidak disebutkan dalam hadis-hadis kutubus sunnah. Naam, tidak ada dalam kitab-kitab sunnah. Barakallahu fikum. Uh, Maka sepantasnya untuk kita mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa doa tersebut, karena doa ini adalah merupakan intinya daripada ibadah. Lubbul ibadah, rohnya ibadah, adalah doa. Maka sepantasnya kita mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa adalah di sofa wal marwah. Ketika sa'i, sofa dan marwah. Ya, beliau Mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam manasik al-haj nah. <tuh> Maka insyaAllah ta'ala Semua itu akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Karena kita bersungguh-sungguh mengambil petunjuk Dari Nabi kita alaihi wasallam Dan yang diamalkan oleh para sahabat nah. Selain dari itu bahkan asal daripada doa adalah dengan merendahkan suara. Ya. Merendahkan suara barakalofikum Ya, sehingga Rasulullah pernah menegur para sahabat yang berdoa meninggikan suaranya di selain tempat-tempat yang telah kita sebutkan tadi. Naam, atau di selain tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk mengangkat suaranya, selain itu suara direndahkan. Kata Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, "Arbu aswatakum, fa inna la tad'guna, la tad'guna summan walabukman." Rendahkan suara-suara kalian dalam doa-doa kalian, karena sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang tidak buta, tidak tuli. Nam, tetapi Allah Taala maha melihat dan maha mendengar. Demikian barakah lakum. Walhasil, hendaklah kita berusaha untuk mengenal sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam doa tersebut. Walhasil berdoa kepada selain Allah adalah merupakan syirkun akbar. Naam. Kemudian di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di sini juga dinukilkan oleh beliau dalam surah Fatir ayat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'u kamitslu khabir." Jika kalian berdoa kepada mereka yakni orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya la yasma'u mereka itu tidak bisa mendengarkan doa kalian kata Allah. Walau sami'u 'an dekata mereka dengarkan ini ande kata perumpamaan. Kalau mereka dengarkan anggaplah mastajabu mereka tidak mungkin bisa kabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum dan pada hari kiamat kelak mereka itu nanti, yakni orang-orang yang kalian mintai doa yang sudah meninggal itu, akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Coba kita lihat, barakalafikum, ini dalam surah Fatir ayat ke-14. Surah Fatir dikenal juga dengan surah Mu'min. Pada ayat yang ke-14. Allah Ta'ala sendiri yang menghukumi bahwa perbuatan berdoa kepada penghuni-penghuni kubur yang sudah meninggal dunia itu syirik. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Pada hari kiamat Allah, mereka, orang-orang yang dimintai tadi itu, akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi Allah menetapkan bahawa itu perbuatan syiri. Barakalafikum. Maka, sangat diharamkan di dalam Islam. Berdoa kepada para wali-wali, walaupun itu mereka dianggap sebagai wali-wali Allah, orang-orang yang dekat, ahli ibadah, tapi mereka tidak rida dengan perbuatan tersebut seperti yang dilakukan di zaman sekarang kepada Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala di Baghdad sana ya di Irak. Naam sampai hari ini kaum muslimun tawaf di kuburannya waliyaddullah. Ya sementara beliau tidak akan rida dengannya. Beliau memiliki tulisan-tulisan yang merupakan tentang akidah Al-Sunnah wal Jamaah dan beliau memiliki akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Mengingkari. Kesirikan-kesirikan yang seperti itu. Barakallahu wa'alaikum. Naam. Ya. Di dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala mempermisalkan. Ya. Uh, kesirikan. Berdoa kepada selain Allah. Allah misalkan seperti. Uh, lalat. Ya. Yang begitu. Hewan yang begitu lemah. Ya begitu kecil. Tetapi ketika ya, kalian disuruh untuk mencipta seperti lalat, kalian tidak akan mampu menciptakannya. Ia ni orang-orang yang dimintai atau yang berlakukan lakukan kesyirikan itu, coba suruh untuk menciptakan lalat. Jangankan menciptakan lalat. Kata Allah Ta'ala, wa يَسْلُبَهُ مُدْذُبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُهُ Kalau lalat itu merampas makananmu, engkau tidak mampu untuk meraihnya. Ya. Doa Ufatoli bwalmatulub lemah orang yang berdoa yang dimintai doa juga sama-sama lemah. Nah itu permisalan dari Allah Taala di dalam Al Quran Barakallahu Fikum. Nah Duriba Matalun Fasta dibuat permisalan maka dengarkanlah kata Allah Inna Ladinat Jadzuna Min Dunihi Lays Maudhu Aku Sesungguhnya orang-orang Allah -orang, uh, Ya Kelukudu Sesungguhnya orang-orang yang kalian minta Kepadanya berdoa Ketahuilah mereka tidak bisa mencipta lalat Ya <tik> <tik> Kalau lalat itu merampas Makanan dari kalian Kalian tidak mampu meraihnya kembali Do'afat talib matlub Begitu lemahnya Orang yang berdoa dan yang minta doa Semua lemah Yang maha perkasa yang maha kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepadanya kita meminta hanya kepadaNya kita berdoa. Ayat yang sangat banyak barakallahu Allah membuat permisalan dalam ayat yang lain dalam suratul ankabut. Allah misalkan seperti al-ankabut. Sehingga ada surah al-ankabut yakni laba-laba. Ya, -laba masalul ladzina yad'una min dunillah kama salil ankabut. Ittakhadzat baitan wa inna auhanal Buiuti laba itu laukan wiyalamun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, permisalan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah permisalannya seperti alang kabut sarang laba-laba yang membuat sarangnya dan ketahui lah bahwa sarang yang paling lemah paling rapuh adalah sarangnya laba-laba. Ya, kalau mereka mau mengetahuinya. Yakni perbuatan syirik berdoa kepada selain Allah Taala. Itu adalah perbuatan orang-orang yang lemah akalnya. Naam. Lemah akalnya. Lebih-lebih keimanannya. Ya. Fana sallallahu ala sallam atawal afiyah. Barakallahu fikum. Maka doa itu adalah merupakan mukhul ibadah. Huwal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu ala sallam. Doa adalah intinya ibadah. Naam. Maka wajib kita tujukan hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maupun doa ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh kerana itu Allah taala berfirman di dalam surah Ghafir pada ayat ke-60. Wa qala rabbukum astajib lakum. Innal ladhina 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madhkhirin. Dalam surah Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'uuni astajib lakum. Berdoalah hanya kepada aku Maka Aku pun kabulkan langsung kepada kalian. Jadi Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran berdoalah melalui wasail perantara-perantara, ya bertawassul. Tidak pernah Allah Taala menyatakan demikian. Tapi berdoa langsung kepada Aku kata Allah. Jangan melalui perantara. Maka Allah pun akan langsung mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada Aku, ibadah di sini maknanya adalah doa. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong untuk berdoa kepada aku. Jadi Allah menamakan doa itu sebagai ibadah. Yang menunjukkan bahawa doa itu adalah intinya ibadah. Berdasarkan ayat ini, Gha'afir 60 dan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu SAW yang diriwayatkan Imam Al-Tirmidhi dalam sunannya dan disahikan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala atau hadisnya Hasan Sahih kata Nabi SAW Al-doa huwa al-ibadah Doa itu adalah intinya ibadah. Sehingga ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ya, menguatkan, saling menguatkan ya bahwasanya doa adalah merupakan rohnya ibadah sehingga wajib kita hanya tujukan kepada Allah subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwan fillah 'azzaakumullah dan Orang-orang yang kita mintai di alam kuburnya yang sudah meninggal dunia, itu tidak akan mendengarkan doa. ya Sudah dijazamkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Fatir ayat ke-14. Maka kalau ada sebaliknya yang berkeyakinan bahwa orang-orang yang di alam kubur itu masih mendengarkan doa, itu mendustakan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-14. Ya, In tadauhum la yasma'u dua'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka yakni yang meninggal di alam kuburnya itu tadi. Mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Juga di dalam surah Fatir ayat ke-22. Yang juga dinukilkan oleh penulis di sini rahimahullah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-22. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمًا fil الْقُبُورِ Tidaklah kalian bisa memperdengarkan doamu itu kepada orang-orang yang telah ada di alam kuburnya. Ini lebih nas, lebih zahir lagi. ya Lebih jelas lagi. Lafaznya, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُرِ Kalian tidak bisa memperdengarkan orang yang telah meninggal di alam kuburnya. Jadi, dia tidak mendengar barakalafikum. Nah, ada pun hadis, sebagaimana yang juga dinukilkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan sabda nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengajak bicara kepada musyrikin Kufar yang telah meninggal dunia hal wajattum ma waada rabbukum haqqan apakah kalian telah mendapati janji Allah atas kalian yakni orang-orang kafir yang mati di atas kesyirikan di atas kekufuran ya. kemudian beliau mengatakan In An Yes mau nama Sesungguhnya sekarang mereka ini mendengarkan apa yang aku ucapkan. Ya, hadith ini Barakallafikum dari Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Bukan menunjukkan bahawa orang-orang yang mati itu mendengarkan, tetapi di sini kejadian yang uh, kejadian yang tiba-tiba terjadi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi kita sallallahu alaihi saat ini wahai Muhammad apa yang kau ucapkan pada mereka, mereka itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? sehingga di sini innahumul an kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu sekarang menunjukkan sebelumnya mereka tidak dengarkan. Tapi sekarang ini Allah memperdengarkan sehingga kaum musyrikun mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal wajattum ma waada rabbukum haqqan apakah kalian telah mendengar mendapatkan apa yang Allah janjikan atas kalian yakni siksaan alam kubur barakallahu fikum fana sallallahu alaihi wasallam afiyah jadi ini bukan dalil karena terkadang orang-orang yang membuat subhat pengkaburan ya mudah mencari-cari dalil untuk me melegalkan membenarkan apa yang dia lakukan meminta doa kepada penduduk kubur bahwa mereka mendengarkan berdalilkan dengan hadis yang seperti ini padahal ya bukan pada tempatnya barakallahu fikum justru hadis ini menguatkan dari Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi ya dalam surah Fatir yang ke-14 dan yang ke-22 bahwa orang-orang yang meninggal dunia tidak mendengarkan adapun kejadian ini khusus tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan mereka khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barakallahu fikum dari kaum musyrikun yang telah meninggal yang menjadi korban dalam perang Al-Badr. Ya, dalam perang Badr. Wallahi wallahu taala alamul lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya, lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan khotam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syad walailahi laa anta astagfiruka wa atuubu ilaika. Akhiru da'wanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.